Миноїтів, син, велидужий, і жалим пройнявся, і співчуттям щиросердим він слово промовив крилате. Ах, ви нещасні вожді і порадники війська Данаїв, от доведеться вже вам од вітчизни і друзів далеко, тіл ваших жиром, лискучим під троєю псів, годувати, але скажи. «Евріпіде герою, годованцю Зевсів, в силі затримати гектора міць величезну Ахеї, чи упадуть і загинуть його переборені списом?» Відповідаючи так, Евріпід йому ранений мовив. «Жодного паростку Зевсів, Патрокле, рятунку Ахеям», Більше нема. Побіжать до човнів вони чорних небабом. Найхоробріші вої, що досі були поміж нами, При кораблях полягли стрілою троян або списом, Вбиті нещадно, а сила ворожа зростає всечасно. Тож порятуй мене зараз, веди до човнів». Чорнобоких. Вийми стрілу із стигна, і теплою змиєш водою, чорною кров а рану, добірним посиплиш, вигойним зіллям, що ти, його, кажуть, навчивсь пізнавать від Ахілла, той від Хірона, що був справедливіший серед кентаврів, що ж до своїх лікарів подалірія та махаона. То, як здається, і раною той десь лежить у наметі і бездоганного лікаря сам потребує, а другий десь на Троянській рівнині змагається з лютим ареєм. У відповідь мовив до нього Менойтів син веледужий. Що ж воно буде? І що нам робить Евріпіде герою? Я побіжу до Ахілла, Відважного слово повідать, Як староденний звелів Мені Нестор, захисник Ахеїв. Але й тебе не покину, Самого я тут знемагати. Словом цим, груди обнявши, Повів він керманича люду Аж до намету. Служник розстелив йому шкури в Там він лягає і патрокул і стигна йому, гостро пекуче, вістря ножем вирізає, і теплою змивши водою, чорною кров, та коріння, гіркеї руками розтерши, зілля вигойного сипле на рану, і загоює зразу ввесь її біль, і рана присохла, і кров зупинилась.